kusherehesha matni hii fadlul islam tupo katika safha ya 49 katika hadithi ambayo tulianza katika darasa mbili zilizopita na leo insha Allah walau kwa muhtasari tutakuwa ni wenye kumalizana na hadithi hii lakini ili tuweze kuunganisha vizuri itabidi tuisome mwanzo متنيي على فتو انZIE باله تليبكو بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي اميه قال سألت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قال اما والله لقد سالت عنها خبيرا سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمرو بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهوا متابعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بنفسك وداعا عنك العوام فان من ورائكم اياما الصابر فيهن مثل القابض على الجلل عامل فيهن اجر خمس يعملون عملكم منا ام قال بل منكم رواه ابو داود والترمذي ترجمه anasimulia Abu Umama anasema nilimuliza Aba Thalaba Al-Hushani Allahu nikamwambia kaifa takulu fi hadhihi al-aya unasemaje kuhusu aya hii unaielewaje aya hii ipi aya ya katika surati al pale anaposema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu Enyi ambao ummumammini Allah alaykum anfusakum ziangaliyeni nafsi zenu la yadurukum man dhalla Hato kudhuruni aliyepotea ikiwa nyinyi mtaongoka unaielewaje aya hiyo qala akasema abu thalaba ama wallahi laqad sa'alta 'anha khabira anasema ama kwa hakika na apa kwa allah umemuuliza mwenye habari na aya hiyo kwa maana ninaijua sa'altu 'anha rasul allah sallallahu alayhi wa sallam mimi mwenyewe nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na aya hiyo faqala mtume akasema bali itamiru bil ma'ruf bali amrishaneni mema watanahuu anil munkar na katazaneni munkar yaliokuwa mabaya hatta idza ra'aytum mpaka mtakapoona shuhan ubakhili muta'an wenye kutiiwa wahawan na matawanio muttaban yenye kufuatwa wadunia mu'tharatan na dunia yenye kutangulizwa washuhan eh, afwan wa kulli dhi mbiraihi, na kungangania kila mwenye ra'yi akangangania ya ra'yi yake kwa yona bora kuliko raya nyingine wakati huo fa'alika binafsika hangaika na nafsi yako ikifikia hivyo hangaika na nafsi yako anka ankal awam achana na watu ishughulikie nafsi yako achana na watu fa inna min waraikum ayyaman kwa sababu mbele yenu pana masiku ambayo الصابر fihinna, atakayekuwa na subira katika masiku hayo mithlu lkabidhi 'ala ljamri, ni mithili ya yule aliyeshika kala moto Lilamili fihinna, mwenye kutenda katika masiku hayo yani kutenda mema atakayejituma kabaki katika msimamo akafanya yaliokuwa mema ndani ya masiku hayo ajira 50 ragula atalipwa ujira wa watu hamsini yaamaluna mithla amalikum wanatenda mithili ya matendo yenu nyinyi qulna tukasema kumuuliza mtume minna am minhum wa ujira wa watu hamsini wa wa ni hamsini katika sisi au katika wao qalam mtume akasema bal minkum mbali ni watu hamsini katika nyinyi hadithi rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi Hadithi hii tulianza kuisherehesha na tukao tumesoma mambo mawili tulisema mtume salatu wa والسلام ametaja mambo kama manne tuliyazungumza mawili yamesalia mawili na leo tunaanza hapo. Katika darsa yetu tulikuwa tumezungumza maana ya ubakhili wenye kutiiwa. Tulieleza katika darsa iliyopita na tukaeleza maana ya matamanio yenye kufuatwa. Lakini leo tunaanza jambo la tatu wa dunia na pale mtakapoona dunia ikawa ni yenye kutangulizwa ahalul ilmi wameeleza mambo mengi Itakusomeni baada baadhi ya hayo Kuitanguliza dunia wakasema huwa sa'yu wara al mali ni watu kwenda mbio nyuma ya mali kukimbizana na mali Je, hii inamaanisha kwamba watu wastafute mali? Hapana. Kuenda mbio ma, nyuma ya mali maana yake huwa al-amalu naharan li mali. Ni mtu kufanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya kukusanya mali watafdhilihi ala kulli shay. Na kuifadhilisha juu ya kila kitu. Hapa panataka maelezo. Wakati mwingine tukisema maneno kama haya wengine wanaweza kuyatafsiri kama vile tunawakatisha watu wasitafute dunia. Watu wasitafute mali, hapana. Watu waitafute mali na mali inatakiwa kwa sababu hata hiyo dini pia inataka mali. Lakini utaftaji wa aina gani? Hapo ndio penye shida. Utaftaji uchunge mipaka. Utafutaji usikutoe kutekeleza wajibu. Utafutaji utakapokuwa sio wa kuchunga mipaka, njia unazopitia kupata mali ni njia alizoziharamisha ziharamisha Allah. Mfano unatafuta kupata mali lakini kupitia mikopo ya riba. Huo sio utafutaji sahihi kwa Muislam. Hapa anakuwa ametoka kwenye mstari. Utafutaji ambao utakupelekea kumshirikisha Allah ukatizamiwe una mikosi chukua dawa hizi kuondoa mikosi nyota yako imechafuliwa tukaioshe nyota hapa umechupa mipaka katika utafutaji. lakini kadhalika utafutaji ambao utakufanya uwache wajibu mfano unafanya biashara kias kwamba hata faradhi za Mola wako zinakupita utafutaji huu ni haramu Allah alipotaja sifa za waumini wa wasawawa akasema rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'an 'an dhikrillahi wa iqamissalah Hii miskiti inaimarishwa na wanaume ambao Haiwapumbazi kuuza na kununua kunako kumkumbuka na kumtaja Allah na kusimamisha swala ukijikuta unatafuta mpaka jamaa inapita watu wanasali alafu unajiambia tutaswali tu muda bado upo hapo umefeli. ukitaka kujua kumbe huko kutafuta nako kudhibitiwe na sheria tazama siku ya Ijumaa Allah akaweka utaratibu ikisha nadiwa ile adhana ambayo kwayo imamu amesimama juu ya minbar wakati huo kuuza na kununua ni haramu kile utakachokiuza au kukinunua kwa wakati ule linakuwa ni chumo la haramu haya ni wangapi katika waislamu wanakula haramu kwa mtindo huu wale ndugu zetu wanaofanya biashara kando kando ya miskiti wao mpaka ikimiwe kabisa kuna siku ya Ijumaa yeye anaendelea kuuza na kununua mpaka khatibu anapanda membari, yeye anauza hutuba inaendelea nauza, inakimiwa, ndio anatandika kijisajada chake pale anainama na kuinuka raka mbili Ijumaa imepita kwenda huko sasa as'ayu kwenda mbio fi jam'il mali katika kukusanya mali lailan wa nahara usiku na mchana unajua ndugu zangu kuna wakati mafahimu zinabadilika yani uelewa unabadilika sasa uelewa unapobadilika sote tunaanza kukimbia kuelekea mwelekeo mmoja wala wengine hatukutakiwa kuelekea huko wataftaji wasiokuwa na dini wasiokuwa na imani wao hawana mipaka katika kutafuta sasa na waislamu nao hawana mipaka katika kutafuta bali wengine utamsikia anasema tutafute hela kwanza alafu baadaye tutatubia. Yaani tutafute kwa njia yoyote tupate hela kisha pata hela utatubu. Je ni kweli? Lakini inaingia katika wadunia musaratan as wara'a al Hii ilikuwa ni mfano kukimbizana na pesa kukimbizana na mali kuitafuta mali inaingia pia kuitanguliza dunia asaa wa ra almanasibi kukimbizana na vyeo na hadhi na heshima inaingia pia katika kuitanguliza dunia watu wanakwenda mbio kutafuta vyeo kutafuta kupandishwa daraja bi ay kwa gharama yoyote hata kama itakuwa gharama ni damu ya mtu watu wako tayari Pate cheo hata kama gharama ya kupata cheo itakuwa ni kuvunja hishma ya mtu sawa hata kama gharama ya cheo chake ni nafsi za watu kuangamia kuwaumiza watu sawa lakini apate Jeo. Sasa haya wanaweza kuyafanya watu ambao la khalaq lahum fil akhirah. Wao dunia yao ndio wakimaliza wamemaliza, hawana malengo na akhirah. Lakini wewe Muislamu una malengo, kuna maisha baada ya haya. Sasa tutakushangaa wewe ambaye unatambua kuna maisha mengine tena yaliokuwa bora kuliko haya, lakini una hiari kuyauza maisha yale bora kwa ajili ya maisha haya mafupi ya dunia wa dunia muatharatan Sasa hivi au kipindi tulichonacho tunaelekea uchaguzi kwa mujibu wa nchi yetu, si ndio? Wale wenye siasa zao miongoni namna ya mtu kujinadi ni kumshambulia mwingine kwa maneno ya kweli na ya uongo ya liokuepo na yasiokuepo ili mradi tu akubalike haya mambo kwa muislamu si sawa muislamu anajua kwamba uislamu umekataza kuvunja heshima ya mtu kumzushia mtu sawa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hija ya kuwaga. katika hutuba yake katika mambo ameuachia umma huu ameuhusia akasema inna amwalakum inadimaakum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum enyi mlioamini Allah na mkanifuata mimi kama mtume wenu tambueni kwamba hakika damu zenu ni haram kuzimwaga na heshima zenu ni haramu kuzivunja na mali zenu ni haramu kuziangamiza au kuzichukua katika misingi isiyo ya halali ka ya siku kama ilivyokuwa kama ilivyokuwa siku yenu hii ni tukufu ilikuwa ni ya umu, yao arafa kama ilivyo tukufu siku yenu ya leo Fi shahri kumhatha katika mwezi wenu huu mtukufu ulikuwa mwezi gani? Dhulhijja. Fi baladikum kumhatha katika mji wenu huu mtukufu ulikuwa mji gani? Wa maka Mtume anafananisha vitatu hivi na vitatu vingine. Sasa huu ni wasia wa Mtume kwa kila aliyemuamini Allah na Mtume na akaidi atamfuata Mtume sallallahu alaihi wasia huu inatakiwa auishi daima ukumbuke usimwage dami ya mtu na usiwe ni sababu ya dami ya mtu kumwagika usivunje heshima ya mtu au usiwe ni sababu ya mtu kuvunjiwa heshima yake usichukue mali ya mtu au usiwe ni sababu ya mali ya mtu kuteketea na kuangamia u ni mwiko mtume kaacha ameuweka Kwa hiyo inaingia wadunia dunia na dunia yenye kutangulizwa maana yake alamalu amalu naharan fi jam'il mali ni kufanya kazi usiku na mchana katika kukusanya mali. Jeeni vibaya asli ya kutafuta sio mbaya lakini kaifia namna gani unatafuta. Inapofika wakati mali ikatafutwa katika mtindo kama huu hii mali hata kuitoa inakuwa ngumu sana au nyie mnasemaje? I pesa nimeyangaikia bwana. Nyie mnasema tu kutoa. Pesa ngumu bwana. <gulitura> Alafu ile pesa inakwenda inakuwa kuitoa kama unachomoa roho yako. Wewe unasema tu elo unajua ile Watu hatulali. Kweli haulali maskini. Lakini sasa umesahau kwamba unawahangaikia watu kama hukuiwekeza kwenye akhirako hukulala umeteseka hukunufaika nayo unaondoka unawachia watu wanatumia na hesabu yake waenda kuulizwa wewe na na ilivyo kubwa ila sasa maneno haya huwa ni magumu kueleweka ila kuna siku yataeleweka ni magumu sana kuyaelewa pale tunaposimama kwenye hizi memba jamani, Fursa hii iwekezeni fanyeni hivi. Nisema juzi shetani anakuambia watazila tu aona piga debi wanatoka kuzila kuzila tuachana nao. Wauni tuao. Naona <laughs> nsema kweli kabisa. Sidhani kama anaweza kufanya. Lakini akikupa wahai huo ni mwambie hivi, wakizila, sawa nikizitoa wakazila hawakufanya kilichokusudiwa thawabu zangu mimi kwa Allah zipo hazipotei wao watakuwa na kesi yao ya kujibu wefanya usitangulize tuhuma ukawa kama vile ndio unajihalalishia sasa kuto kutekeleza majukumu yako we tekeleza wajibu wako umemaliza maswahaba ridwanullahi alayhim wao mali walikuwa nazo Allah alifungua dunia wako walikuwa matajiri wakubwa sana kina Uthmani bin na wengineo lakini mali ilikuwa mkononi ndio maana ilikuwa ni rahisi kuiachia sisi mali iko kwenye nafsi ndio unakuwa kama unatoa nafsi yako Alafu kuna kundi lingine kuhusiana na mali na pesa wao hawatoi wala hawafanye kheri, lakini kazi yao ni kuwazuia wafanyaji wasifanye kwa kutengeneza fitna. hilo nalo ni kundi tunalo kwenye jamii Ukisikia wao wanosema pesa zinaliwa, ukiuliza umechanga ngapi hata sija changa Sasa zipi zinaliwa. <laughs> sawa Inaingia katika kuitanguliza dunia asayu kwenda mbio lilhusuli ala almanasibi kupata vyeo nafasi za juu hata kama itakuwa gharama yake ni haki za watu ni mali za watu ni nafsi za watu ni heshima za watu kisha wakasema at-tanafus ashadid almahmum ala almadahir ad inaingia pia katika kuitanguliza dunia ambao mtume anatuambia ikifikia wakati huo ukayaona hayo fa'alaika binafsika ni watu kushindana katika anasa za dunia almadhahiri ad wakatoa mfano wakasema mithlu sayyaratil fakhira wal buyutul fakhma kama vile watu kushindana katika magari ya kifahari na majumba makubwa makubwa ilikuelezeni juzi kuna watu akiugua mtu ugonjwa huu mina nauita ugonjwa inafika pahala ugonjwa na unampofua macho haioni neema ya Allah hata moja anaweza kuwa na gari lakini anaishi na huzuni kubwa kwa sababu hajapata gari kama alionao fulani aliyemzidi Akawa haoni kama ana gari hii nayo ni gari kuna magari bwana watu wana magari wote hii gari Watu wakileta gari zao na unapeleka hii si gari Kwani unatembea kwa mguu? Dio mtume alitufundisha ukitaka kuzishukuru neema za Allah tulisema ufanyeje? Umtizame uliye mzidi. Usimtzame aliyokuzidi. Undhuru ila man huwa asfala minkum. Watazameni wale ambao wako chini yenu kiuwezo. Wala msiwatazame waliokuzidini kwa sababu mkifanya hivyo mtazikufuru neema za Allah juu yenu Kuna watu Allah kawapa neema anaweza kuwa amejenga nyumba yake nzuri mashallah wao ukifika unasema yeye kweli Akienda tu akakuta kuna nyumba imejengwa vunja hii Haijakaa sawa vunja Inavunjwa inajengwa upya kwa nini hataki awepo mtu ambaye ana nyumba nzuri kuliko yeye? Sasachaana na gari, achana na nyumba. Ngoja nikuwambie ni moja la ajabu. Siku simu. Mtu ana ya milioni tatu. lakini kazi inayofanyika kwenye ile simu ya milioni tatu ni kupiga simu, kuandika meseji na kupokea basi. Yaani hamna kazi nyingine, lakini tu anataka akitoa simu watu angalia ah ya milioni tatu hiyo alafu huyu mwenye kumiliki ya milioni tatu hata sadaka ya bukubuku buku, hana ile ya Ijumaa ile 1100 hatoi lakini ile simi ya milioni tatu bando halikatiki atanafusu kushindana ala almadahir adunyawiya kunako anasa za dunia mithlu sayyaratil fakhira mfano wa magari ya kifahari wal buyutil fakhma na majumba makubwa makubwa wa ma ila na vitu vingine yani kuna mtu anajaribu kwamba wanaitwa watu wa watu wa fashion kila fashion inayotokea lazima aipate sasa hili liko kubwa ambalo zaidi ya hilo Sheikh Jabir hafidhahullah siku moja anasema kuna baadhi ya watu takataka taka, alizojaza kwenye sitting room yake ni hija lakini hajawahi kuhiji ila ukiangalia sitting room yake akiuza ni safari ya hija afasema bado bana hija ni wito sijaitwa Hautoitwa mpaka unaingia kaburini. Unaendelea kuinvestitu. tu. Unabadilisha magari. Unaendelea kuongeza ploti na majumba. Unafungua miradi. Lakini hija imegoma. House to kitu. Lakini katika mambo ambayo wakati mwingine sasa tunaweza tukadhania labda pengine baadhi ya watu hela zao wana mashaka nazo. Sababu inna allaha tayyibun la yakbalu ila tayyiban. Sasa mwenye anaitazama sasa hii hey, kweli ni hela inatizwa lakini sasa ndo itakubaliwa hii hey, kweli. Akiangalia vyanzo vyake mifumo yake ya biashara zake ina mashaka mashaka yani mwenyewe anawasiwasi sasa hii pesa ambayo hata kwenye sadaka yako huwezi kuitoa kwenye yale ya wajibu wa dini unaona hata nikitoa nitakuwa sina maripo. ya yani nini sasa hii? hai na maana Kwa ndugu zangu Mtume Sala Salam akasema wa dunia mu'tharatan ikifika wakati ukaona watu wanashindana kunako dunia zama tulizo nazo hata asiye kuwa na uwezo naye anataka kushindana na hao wenye uwezo ilo la tatu la nne wa iijaba kulli dhi ra'yin bi ra ikifika wakati kila mtu anangangania rai yake adam taqabuli ara'il akharin yani mtu hawezi kukubali mawazo ya watu wengine watashabuthu birra'yi shakhsi na mtu anangangania na rai yake yeye ndiyo rai mimi naona hivi rai yangu ndiyo rai kusikiliza watu wengine wanasemaje walistikhfafu bi'ara'il akharin na kuzidharau na kuto kutokuziheshimu rai za watu wengine wa'tibaruha aqalla sha'nan min ar-ra'yi na kuzizingatia hazina maana ila rai yake ndiye yenye maana wakati mwingine anaweza mtu kupewa nasri katika kitabu cha Allah katika sunna za mtume lakini bado ataingiza rai misheni hivyo bwana au maslahi yangu kwanza hata kama maslahi ya umma yanateketea lakini maslahi yangu kwanza inaingia pia hapa Katika hali kama hiyo mtume ndo akasema mambo yakifika yakawa hivyo fa'alai ka binafsika okoka na nafsi yako katika hadithi ya Hudhaifa tulisoma hukunyuma nyuma mtume alimuhusu nini ikifika wakati fa illa takun lahum jama'atun wala imam akamwambiaje fa tilka alfiraki kulliha jitenge na makundi yote hayo walau anta 'ala asli shajaratin hatta yudrikaka almautu wa anta 'ala dhalik hata ikikubidi utoke kabisa uende pahala Unganganie mti mpaka mauti ya kukute pale fanya hivyo sasa hapa mtume anasema ikifika mambo ndiyo hayo manne yataja falayka binafsika nafsika wadaa anka alawam achana na watu kwenye kipengele hiki cha kuachana na watu as'alukum billah na kuulizeni kwa ajili ya Allah na kila mmoja ni shahidi juu ya nafsi yake sehemu ya mambo yanayotushughulisha sehemu kubwa ya mambo yanayotushughulisha tunashughulika na mambo ya watu au ninyi mnasemaje yani maisha yetu saa 24 tunashughulika na mambo ya watu Fulani kasema, fulani kafanya umesikia watu fulani, umesikia hii umesikia hii wala hayakuhusu kuna nasaha fupi za mtume sallallahu alaihi wasallam lao tukaziishi tukazifanyia kazi tutasalimika na mengi kuna watu analala na huzuni na hasira ukimuuliza kimemuhuzisha nini au kimemkasirisha nini mambo ya watu mnaanza kujadili, mnafungua mjadala mnamjadili mtu mpaka mnapishana mpaka mnagombana ukiuliza kwa nini tumegombana ukarudi tu ukachakachua ukacha ukaangalia unakuta tulikuwa hatuna sababu ya mimi na wewe kuxtilafiana Tulianzia tu kuzungumza habari za mtu habari za watu matokeo yake hatusemi mimi na wewe nasaha fupi za Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw unalo laheri la kusema liseme hauna nyamaza kunyamaza hakuna gharama hivi ukinyamaza mtu anaweza akakulisha maneno abadan uskut tagnam jifunze kunyamaza utasalimika na haya maneno Wana, Wasemaji wanasema maneno ikiwa bado hujayatamka yako katika kinywa chako, katika kichwa chako, ndani ya mawazo yako unakuwa huru. Ukisha tamka maneno unakuwa ni mtumwa wa maneno hayo. Unakuwa mtumwa. Na huo ndio ukweli. Katika nasaha za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu maneno Alihusia kwamba usizungumze maneno ambayo yatakulazimu kesho kuomba udhuru na kujitetea kwa watu. Ili usiende kudhalilika kwa mtu kutaka udhuru na kujitetea, usiseme maneno ambayo unaona kwamba hayana faida nawe. Achana nayo. Wadaa'an kalawam, achana na watu fa inna min wara'ikum ayyaman kwa sababu mbele yenu pana masiku mtume anasema as fihinna. atakayeweza kuwa na subira katika masiku hayo mithlu al ala al atakuwa ni sawa na mtu aliyeshika kala moto ukishika kala moto inakuwaje. Sili naunguza. Unalishika ukatulia. Kama ukishika basi unajaribu kurusharusha huku hivi unafanya fanya sio. Sasa kuishi kwenye kipindi kama hiki katika mambo mane aliyoyataja mtume ndiyo mfano huo. Tusiende mbali ndugu zangu. Tuitazameni hali yetu tuliyonayo ya sasa hali ya maneno maneno fitna fitna, magomvi na hivi machuki chuki hivi anayesalimika wanahesabika kwa vidole ndivyo sivyo yani yule ambaye unakuta fulani yuko salama hana bifu na mtu hana ugomvi na mtu wanahesabika kwa vidole si ukweli lakini madhara ya hali kama hizi yanatengeneza dhana mbaya ya yani, nakuwa tu wewe una tabia kuwadhania watu vibaya. Hata likitokea jambo la bahati mbaya la bila kukusudia nasema nilijua. Tayari naye huyu ni adu yangu. Kwa lipi? Hivi ni yani, maisha mazuri kweli? <laughs> Lakini si ndio tunayoyaishi. Tufanyeje? Ile ndio jambo la msingi la kujiuliza. Kila mmoja aiulize nafsi yake nini cha kufanya kwenye hali kama hii na kila mmoja akajiona yuko sawa huyu ndio hayuko sawa mi ndio niko sawa kwa staili kama hii ndugu zangu Uislamu unabaki kwenye vipengele vichache tu katika sha'air tunakutana kwenye swala za Ijumaa kama hivi tunaswali tunatawanyika kwenye swala za jamaa tuna tunatawanyika tahsabuhum jami'an wa kulubuhum shatta wal'iazu billah ikiwa tazama watu tunaona kama ni wamoja lakini kila mmoja ana jambo lake tukiachana tunarambana visogo kila mmoja anamsema mwenzie vibaya Na sifa hizi alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wa sallam idha jitamaat zikikusanyika fa innal quluba lan tataqabbal al-imani wal islam nyoyo haziwezi kukubali uislamu na imani sifa hizi zinapoingia zikawepo katika jamii uislamu haupo imani haipo bali Nyoyo zinakuwa hazina hata utayari wa kuikubali haki popote pale itakapokuja hawezi mtu kuikubali haki kwa hiyo hadithi inafidisha kama tulivyosema baada alislamu ghariban wasayudu ghariban kama badaa Ndiyo mtume anasema atakayeweza kuwa na subira katika kipindi hiki Anastaiki kupata ujira wa watu hamsini katika maswahaba mnajua kwa nini kwa sababu maswahaba wao bia yao mazingira yao hali halisi ya maisha yao ilikuwa inawa support yani inasupport mtu kuwa mwema mazingira yanapochafuka mazingira yanapoharibika hata sapoti ya mtu kuwa mwema haipo kwa hiyo mtu akipambana mpaka akabaki kwenye mstari anastahili ujira mkubwa sana. Sijui kama imeeleweka vizuri hiyo. Unapokuwa katika mazingira ambayo hakuna anayekusaidia kuwa mwema, jamii nzima imeharibika na we ukapambana mpaka ukaokoka ukaisalimisha imani yako, malipo yanakuwa ni makubwa sana. Al ajru ala qadri al Ujira ni kwa kadiri au inaendana na inalingana na kiasi gani unapata tabu kuliendea hilo jambo la kheri. Kwa hiyo anayesubiri ndio mtuma akasema anakuwa kalkabidhi ala aljamri ni kama mtu aliyeshika kala moto na anastahiki kupata ujira wa watu hamsini katika masahaba wanaotenda mithili ya matendo yao. Kwa nini? Kwa sababu wow, wao yani watu wa hiyo kwenye mazingira kama haya wanakuwa hawana support katika kuendea huo wema lil'amil fihinna hinna kufanya kazi kwa mujibu wa dini katika kipindi hicho ajra 50 rajulan atapata ujira wa watu 50 ya amaluuna mithla amalikum watu 50 wenye kutenda mithili hayo na yayatenda Tena watu wenyewe katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam Nilisema katika darsa iliyopita kwamba ukiona amali imewekewa ujira mkubwa kama huo si nyepesi nyepesi hivyo na sio kila mmoja anaiweza si nyepesi kiasi hicho Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi anasema kuhusu maswahaba kwamba la mmoja wao katika maswahaba akatoa fisabilillah kiganja na mwingine katika watu ambao sio maswahaba akatoa mlima wa uhudi, dhahabu huyo aliyetoa mlima wa Uhudhi dhahabu fisabilillah hawezi kufikia nusu ya kiganja cha swahaba wewe hapo unapata kuona ni kiasi gani imani na ukweli wa imani za masahaba ukikompea na sisi lakini tazama hadithi hii inaonyesha anaweza mtu kulipwa ujira wa watu hamsini katika masahaba lakini ni katika kipindi gani yatazame haya mambo manne yamekusanyika kwenye jamii ndiyo maisha Alafu niambie ni, ni kiasi gani we unachomoka kwenye hali kama hii unaokoka. Ndugu yangu anapenda kusema sasa kama kama na wakatisha tamaa hivye. <laughs> hmm. Mm. Mm. Eh. Na haya ni maneno si yangu ya mtume ambaye kawaona maswahaba ndio akaweka kwenye levo hiyo Juu ya ukweli wa imani yao na wamefikia levo hiyo kwa sababu gani? Wao wameipokea dini mbichi Wanaipambania dini katika kipindi kigumu upinzani mkubwa mno wao wakauza roho zao kwa ajili ya kuipambania dini wakauza familia zao kwa nini siku moja nilisema unapojua thamani ya kile unachokitafuta hautojali gharama unayotumia kukipata hicho unachokitafuta kwa hiyo wao walijua thamani ya janna hawakujali gharama ikiwa gharama ni nafsi anasema basi nitoe nafsi lakini mimi nipate janna kama gharama ya kuipata janna ni nafsi basi mimi niko tayari nitoe nafsi Na ndio maana wakati mwingine mtuma alikuwa anazitangaza ofa. siku moja akazungumza mani yashtari bi'ra ruma walahul janna unaona offer inatangazwa nani yuko tayari kununua bi'ir ruuma kisima Allah ampe pepo na mtuma akizungumza wa mayantu kwa hawa in huwa illa wahyu huwa akasema, mimi niko tayari ya rasulallah kwa gharama yoyote nitanunua kanunua man yujahizu jaisha l'usra, walahu l'janna. janna nani andae jeshi ambalo limeandaliwa katika kipindi kigumu Mjaa kali, jua kali maisha magumu ufamani akasema mimi ya rasulullah niko tayari akatoa swingamia moja na mizigo yake yani huwa napenda kupiga taswira hii kwa ndio bidhaa zake zimekuja kutoka sham ili kukaribisha picha tupate kuelewa vizuri wafanyabiashara wetu humu zimetoka china sawa kuna semitrela zimeingia zimebeba mizigo yake sasa fikiria semitrela mia, na makontena yake na mizigo yake iliyomo alafu likaja tangazwa akasema ya Rasulullah huu mzigo wote ulioingia mimi nimetoa andaje jeshi twende tukainusuru dini hakukaa kufikiria sasa da najua na wengine watoe jamani wengine watoe sidi ni sio yangu tu toa moja nani ataongeza hawakuwa hivyo Hawakuwa hivyo Yanapozungumzwa maneno anajua mimi naambiwa mimi huwa hawageuki kumwangalia mwingine nani atafanya mimi nishafanya Uthmani angesema ya Rasulullah mimi nilinua kisima alafu liniahidi pepo mi kama pepo nishapata hakusema hivyo sisi tunapoletewa ofa huwa tunakaa unaanza kufikiria umefanya nina, nini na nini. Mimi nishafanya hii, nishafanya na wengine wafanye bana. Lakini man 'amila salihan fali nafsi hii. Kwenye utendaji ndugu zangu tukitaka kufaulu na kufanikiwa tuwache kabisa usio unamwangalia fulani, angalia anal mukhatab, anal maqsuud, ana, ana, ana laha. Mimi ndiyo muhusika. Na uzuri wa dini hii kila mmoja anayo nafasi yake ya kufanya. Kila mmoja katika sisi. Yaani kuwa dhaifu utakavyokuwa unalo jukumu la kufanya katika dini. Hii ndiyo katika rehma za Allah Subhanahu wa taala. Ndio maana janna si ya matajiri tu na maskini janna inanunuliwa bi wa anfusikum lakini angalia allah alivyo rahim hata wale ambao hawakushiriki lakini roho zinawauma ningepata fursa ningefanya na wao wanaingia katika rehma za allah subhana wa taala moja mtume sallallahu alaihi wasallam ametuma kikosi katika vita katika moja ya vita vya jihad Wametembea huko njiani na dhiki na tabu. akawaambia maswahaba huko Madina tulikotoka kuna watu mmewaacha nyuma hampandi mlima wala kushuka bonde wala kupata dhiki isipokuwa mnashirikiana nao katika ujira ya rasulullah wao wako Madina wanakunywa kahawa na tendo si tuko huku vitani maporini akasema ndam kwa nini habasa humul udhru zao ni za kweli zimewazuia hana namna lakini alikuwa anatamani wako watu walikuja katika moja vita, mtume sasalam, ya vita ya mtume swalla sallam ya rasulullah mimi nimekuja niko tayari kwenda nichukue nikapambane akasema la ajidu ma ahmilukum alaihi. sina namna ya kukubebeni kwa sababu mfano tunasafiri tunaenda dodoma tunaenda singida tunaenda dar esalam Hatuwezi kutembea kwa mguu tunahitaji vipandwa. Sasa vipandwa vimejaa nitakubeba wapi? Kweli unahitaji kwenda lakini vipandwa hakuna. Anabaki mtu analia. Kinachomliza kwa nini Allah hakunipa fursa na mimi nikashiriki? Sio anabaki sana alhamdulillah ah nimesalimika bwana nimepona hivi. Ah ah hawakuwa hivyo. Sasa zinapokuja fursa tunapotangaziana fursa Imani hapa ndio yani tu kipimo cha imani Una uwezo wa kufanya fanya Hauna uwezo wala usipate tabu kujieleza kwa watu unajua mimi sikufanya kwa sababu Allah wewe unaamiliana na Allah wala hata usituambie Sisi hatuna pepo wala hatuna moto <laughs> ndoh hata mnniambi time ya swala adhan maana itakuwa ni ngumu sana lil'amil amili hinna mwenye kutenda matendo yenye kumridhisha Allah ndani ya masiku kama hayo ajra 50 rajulan atapata ujira wa watu 50 ya amaluna mithla amalikum wanaotenda mithili ya matendo yenu nyinyi qulna tukasema yani masahaba wakamuuliza mtume mina amminhum unakusudia watu hamsini katika sisi au katika wao wazama hizo qala bal minkum mtuma akasema bali na kusudia watu hamsini katika nyinyi naam hadithi nadhani imeeleweka sasa kama kuna maswali na yakaribisha.